O kullo muhë dëfët i mbidëa O kullo bidëa të muhë dhejale O kullo dhejale të përna Të nëruër beshën ka Allahu Suhajnë wa Teala E ka sëktuar Që shëqëria Në të cilin e të njerëzit Në ndahat dhe tre grupe Nuk ka grupe të katërët Grupi parë është grupi besimtarve Grupi i ty të është grupi mos besimtarve Edhe grupi i tre të është grupi munafikëve Grupi i ty fëtyrshëve Dhe Allah më dëruar të reguar për shëtë njëri në grup Cisit e tyre Ma ditë se cit e tyre janë në dvërtit Ato gjere që ka të reguar Allah në Koran Dhe Korani rëth tyre rëtundohet në tematikat e ti Në ka të reguar i dhe sështë së situacile me shtë njërë për tjërë grupeve. Edhe në ka të reguar në përçantipën munafikët se kur zhëtit që ndrim njërë për të një tjërën. Edhe kjo është si të mbyrë një e për temën e munafikëve e zilën zjartë i goqa, përshka këtë rëndësi si ka kjo temë. E para edhe përshka kjo temë shumë pak është rrahur Edhe shumë pa flidhet për të, edhe një uri të njerëze për të jënë shumë të kuvizuara, edhe të cilësit e të tërë të e në të, të shumë pa, edhe ata brehën që e qërinë ton, vishën në veshën ton, lasën fjallët tonë, kanë panjën ton, edhe nuk duptohën nësë një një një njëfë cilësit e të të tërë. Të të të. Përndaj... Ishtë shumë në vërshme që në të njohim Cëci dhe tyre që të ruhi Për tyre të cëci dhe të ruhi Pra e tyre që i kam të cëci Edhe Në mbyllë të kësa i teme Do të regojmë disa fikat të cilat I duen se besimtare që në di Se kush do tjetë që ndrimi i orë Këndrejt munafikëve Kush do tjetë që ndrimi besimtare Këndrejt munafikëve Edhe nëse dhe nge në të kohë, dhe flasën e për një pikë të dytë, por në lidhë me qështën mënafikë, për të mbjullë dhe për të shqëtën shohë. Së parë, Allah i madhëruar, ne si besimtarë në e kandaluar, dhe nësë Allah i gjithë mosim për e mënafikëve, në rrënë në hipokezia dhe në ashtë dojë gjërë që lidhë me të, ne dhe shtë do besimtarëja e kandaluar, e kohën subhanu wa taale që t'i bindemi mënafikë sepse bindja e tyre e çon njeriu në shkatërrim. Edhe pse njeriu në momentet e para mund thotë kjo është bindja ndaj DISKAQ që është lejuar. Por fakti që ai është munafik. Do të thotë që ai po, në anë të kësaj gëjte është lejuar dëshiron të thotë diçka ndaluar e kuptova apo nuk e kuptova ti, po ndaj Allahu më duhur të mos e bind. Nuk ka dhënë mos e bind në haram, por mos e bind fat. Hiç mos e ofro, mos mos e mbaj në vargëti, as mos e merrnata. Toz Allah subhanahu wa taala qofiditi sallallahu alaihi wa sallam ya ayuhan nabi itqillaaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin Oti prophets qe kuriga uno dhe mos ubind mos besimtarve dhe as munafikve pandai nuk i lejon besimtarit qe tubinden te tyre Në të taj dhe bindës e tyre ne e kimi të reguar në hybët dhe kaluara Besimtari Ka për të tyrë Që të zvëtoj urdhe të allahë Dhe të, të bindët urdhe të allahë Dhe jo urdhe rave të munafikve Qo shërëtoj dhe urdhe urdhe të lejuara Të si e të leon shërjate Sepse ata Ma të të lejuar dhe Dhe duen të qenë njeri unë të këndaluara Të kipokrisia Njithashtu Besimtari Duhet që të largohet në munafikët Këtë pëthej e të e shpinën Dhe nëse i takon Të këshidoj ata Me këshila të prera Të sartë, të qarta Të cilët duhet të depërtoj Në zemët e tyrë fëqishëm Si dhëtë Allah I dhëtë Profetë Ulajke në ledin e jala Mëndaba fi kulubihim Fë ari më anëhëm Wa rinëhëm O kulla unë fërën fësi Në kaunën beligëa Këtë këta janë ata të, të cilëve mua dhja në mëse shkaka në zemëra. Për në nërdo për i tyre, këtë dhështë që besimtari nuk i takon, që të shëqërojët në momenit e në të stilë, të shëqërojët me talët i bërë të shokë në momenit mje dhe momenit qia. Për kundësit të disënëzohë për i tyre dhe mos, asë mosu marë mëndim, asë mosu jabë mëndim, Asë mos konsultohet në ta, asë mos jafrojë ata, për do të të nërën, sepse ju ka nërgurë e Allahu. Si kur se i thaë o merë në gëllë anë hu, njërë me i sahabë dhe, i të zhili kishtë e marë një kryshtere, e kishtë e marë një kryshtere si sekretar, edhe i thaë, po tizët vërët e Allahu, a kryshtere në gjithë dhe marë si sekretar? Nuk gjithë një për besimtare dhe të drejtë? I tha munduhe të shkrimi ti nuk omejnja, nuk allahum, dhe nuk munduhe ta fejëti. I tha oberi një nuk mund t'ja pojmë ata se pëse i ka lërdua pahër, dhe nuk mund t'ja pojmë se i ka orrujër e pahër, dhe nuk mund t'ja pojmë se allo shkratala i ka të bua ata. Për nëhet nuk të dojmë a dhore fërë, ala për njërkoj për tjëre, nuk ka kajrë të nditëm e ta. Gjdo me kajrë, gjdo me të dërbiji që mu më më ndoshtë si të nditëm e ta Ti është i sigurët se sa do Ti është ti I, i, i zhuar dhe i shkazë dhe t'ishtë të bërsh drehe A i ditë me drehe o shumë së ty Se përse drehe dhe ti Përrojnë dhe drehe dhe shetanit <gjë> E përre dhe dyta Ty si besintarë në të lejohë Të shkerësh në kofita o maut Po qese ty Dume po qese ty të lejohë Në t'johë në bërsh drehe Në duke të shkerënë kofita o maut Në t'ishtë ti në bërshok i ti Kukonë n Kërënden dhe të e besimtarit largohat, edhe zgjidhe nësëmanve, nuk vjenë duke u shqirua në muna pikat, për vjenë duke u largohu për të tëre. Kjo është e që ka viku Prof. S.S. dhe që ka rëdrua Allahu Koran. Fe a'ra bëhannu, wa'inu hërë, edhe kshilloj atë aftët Allahu. Kshilloj, këshilloj, këshilloj, këshilloj, këshilloj, këshilloj, largohu nga hipokrizia, pastora e shpirtin tërë, bëhuisit gjende Allahu, sukhana ta'ala. وكلهم في انفسهم قولا بليغا فثويه تونسيات ان الكويت ديجال التيلا دوهرت تدهورتوا الزمره ديور نفسه كان قريت ورد الله سبحانه وتعالى. Gjithashtu Allahu më dhuron ne ka ndalur në, në, në, në Kur'an që neti mbrojm ata. Ë ka ndaluar që neti mbrojm munafiqët. Po gjëzo boga e poletu Kur'an dhe janë shumë të qarta. Po e zemrat e në të mbyrë mu e dhe të kyqërë dhe nuk e kuptojnë ato Edhe firmo përsa një një dhe të ndreja dhe Për të mbëjtë të munafilë dhe dhe dhe dhe dhe të bëjtë të mëzdo shpërinë e mërë Ndërkoj që alloj më dhruat e dhe në formë të qakë më si mbërë ata U lehtu gjatit a një lërinë e është të anonë e në fusë e ho Mësë djelego për të mbëjtë atate cilët të i bëjn Innallaha la yuhibbu man kala khowarat thima. Allah nuki dorda te cilet ja ngjyro fçarët ofar. Je ti shumi je shtota pse nuk do fare? Ta thani që të proftuar Zoti me ti, që proftuar fjalët e tij i duhet ndrojtur, ai duhet të vënë bash. Pasëto تظن انهم في الحياه الدنيا يا يظنوا بمروهات الدنيا فما يجيء الى الله يوم القيامه كل مروهاتك او طوالاتك دي ديجيكيت كل مروهاتك والداره دي طوالاتك مروهاتك او قصصك او حاجتك او كوفن او شركك فريكوزين لو دي تبرشوا قدين دي ديجيكيت باولت وجهس الايمان بتاعك ودي उपासनाك هينا له من نتيعه الله وحده Gjështu allaj madhruar në e kandaluar që një të përkrahim e ta, edhe të alojnë e ta. Dhe të allajnë sërënë me ta, jajnë le dhinë amënu, latët të shidhë bitanë të mindunikum. O ju që keni besuar, mosmeni miqë dhe mosmeni të afër të sekretarë ose njerës të cilë u besoni, se kërën e të uja, ata njerës të cilët nuk jemë për jush. Ata i sënë pesimtarë për dhe mosemërët më edhe të përme të këtyë. Mos e merr të çikur, shikoj sekretin të tuaj, sepse ai, dhe pse ti e ke simiel, ne asaj qasje të ndjerë sekretin të se tuaj, të gjithë do të bëhet çka për shpëtimin tonë në dynaun e jetës. Gjithashtu, Allahu madhuar na ka urdhëruar ne për këtë grup njerëzish, që në cilën meta menësi lidhet të veçantë. Shikoni profetin Sallallahu Alejhi Vesellem, sa i mirë që i durguaj Allahu Sallallahu Alejhi Vesellem, sa i sjellshëm që janë njerëzit i duronë të kërë ata i bërë një pagrejcije, i duronë të i duronë të vetëm se, kërë shkelishë po fitë o dhërë u duronë të i. Por në zehitë. Dhe kjo ishtë në zehitë e vërtetë, në zemrimi vërtetë, por Allah, dhe jë për shpirtën për vete, për hirtë vetës. Edhe këtu thënë, kufar, ojn, wadh, Thot, o dhërë madhërë ka thënë, i ajohen nebi u gjahitin kuffar o në mënafëkine, o dhëllu dhu a lejhëm. Dhe të oti prof më nga fitë dhe të regohu i është për më ta pëse se pësa dha duon të ashkëtërojnë fenë kurse Allah të shkëtërojnë të ngrejnë fenë lartë dhe kurse të shkëtërojnë të ashkëtërojnë fenë a jeshë aliku i fesë për këta sërën e nërëdruoj që në të angojnë fenë me gjithë dhe gjithë që në posëdojmë nëse të dëshirojmë të të tëmë kërëjsi në Allahut edhe nëse të d Ne kemi për dëtyrë që t'i përshëtërë munafikët. Ne kemi për dëtyrë t'i përshëtërë munafikët dhe nuk në lejojë që t'i bëjmë ata të parë ta t'i bendosim, ata t'i empari e jojë. Nuk në lejojë të me fenis nabë. Përvejti salamohë e senën ka tënë hadithin e saktë. Nëka kullu li munafikë i sejit, dhe inëhu e i unë sejitën, pakat asë khattu rëbë kumë a zëvë gjenë. Hadithi sh Tho dhe mositonim muna fikut, një trasmetim të një jutë prishur, mositonim sotëri. Sepse nësa i me përdetër sotëri, atëherë një këndizënërrua sotërin të uaj. Që vëtim ka të i dhej? Fjene sotërin gjunë e rabë, vërë sejit, gjunë e rabë, uptimi sa eshte, që ne përthem gjunë shqipë sotëri, këtë thot t'i ishi par i një grupi njërëzsh, që vëti fi par fisik, si shne gjyën për shatër e kërë plagu e fshatë apo të kryetarë komune, apo të jetë, më thënë, njëri jësidi, njëri jësidi, njëri jënjarë në këtare, në, në komunitetë e më rabë, këj që vëtë sejnë gjënë në rabë. Edhe argument që këj që vëtë sejnë gjënë në rabë, është që profeti, sallallallisallim, basë të luftës e hëndekut, do të eqe të jetë të hakon që meritorit që fotët, dhe më thënë atë të dënimin e dhe e meritor shumë, Saad ibn Muad radhiallahu edhe ku vjen Saad ishe i kagosur vjen hybën në gomar edhe dhe thot profetit sallallam shodhët i të siret ishën dhe më thonë nga fisit i dhe kyshë i pari tërë Saadit thot ngriuni të ksejidi juaj dhe më të nësotëria juaj sepse ishe i pari tërë ngriuni dhe në dimoni sepse ishe i kagosur dhe më thotë i pari dhe më thotë profetit sallallam të hadit me ndalon që në ne të aqiuaj me dojë, të i shdoj pari jo, të i dojë munafik, të i pari jo. Tho sepse nëse me të vërtit të ju përënoni në realitet që munafik të ti përën juaj, ju ke një zemrua së të të mtuaj, duke përën juaj që të të dritoj një munafik. Asaj në frilët të pasaj një dëmë e dobija, jo po kemi interesës, kemi interesëa, në përën këtoj e njërë pasaj janë një ti daje po pasuim interesi për paqen në sunnete pa e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kush thua paqë mundojmë ozin rohet kur ne e respektojmë dhe e lëm lartin munafik. Mendo pak sa e ke të quajë munafik dhe e ke respektuar dhe e ke respektuar ata do të folohet edhe një fjalë buta fjallë sahë. Sahë për thjeshmërisë asaj. Sahir tikë e nis tur dhe ke rendur për të ngritur ata lart dhe për të thënë qofshë më kur trëzë tri. Zëtri, e të nuk të konë atyre, zëtri, e taj e poshtërstira. Atyre e vetëm fjallë e poshtërstira të konë, aset i të jetër. Zëtri, e njërëzët dhe oqëmë, të, një të sirit të bine urdhëm e të Allah, suhanët alë. Njithashtu e më më dhurur, ne e kandaluar që ne të afalim gjenazën e të të rre. Këtu bëtë fjallë, pa ata më në fiqë që ne e dim, atë që nuk e dim, nuk bëjmë rëjësi për pa Allah, su Nëse lehni ti në i profesor munafik, në bazë të cilëve të sillen me ty, treguar që gjithë tizinjih vit bësh munafikës. Shigjon që një person ka shumë të munafikish, atë lërgopu ti. Zbatoth këtë që ka treguar Allahu, të cilët ne tregojmë ti këtu. Mos e falshë nazatin e njeriu i cilësh munafik dhe kanë në kufër të madh, sepse munafiku i cili ka bërë kufër të madh ose shirk të madh ai ka tendë të fjera. Edhe është njësësë që më mësë besim ta atë, pa me dhe Allah e ka ndëlua është të falë të gjënazëa ti. Tërgohet, aditë nësatë, që gërë të ti ka Abdullar Nubim i Museluli. Shkonë Profetis sallallahu a të senë për të falë të gjënazëa. Nga Abdullar Nubim i Museluli ishte koka e munafikëve. Aten shkonë në mëri dhe e ka profetisë asen shë dojë dërgu e Allahët, si e falë të gjënazë i munafikën dhe si përkonti Allah e fal I thoth Profeti S.A.S. Unë të gërdoj fali për ta de, de, de, de, ter, lom, Sur, dhe edhe më shumë se 7 dhe herët. Përsa Allah kështë të dhënë atëher, intesak vëllohëm se bëjë në marët dhe fali e kërë Allah lëhu. Sur të gërdoj fali për ta, 7 dhe herë nuk va falë Allah, Allah madhuru, thot, të në të në gënavet. Pasë të zëbërti Allah më dhurur e e di që thotë Ua la të fësalli ala ahadim minhëm ma të ebedër, ua la të kumala kabri. Thotë Mëse falë gjenazë Asë njerit pëjtyre Edhe mosë nëmbrot e gvari Asë njerit pëjtyre Dhe mojë për të lutur për ta I në hun kefarën Bilahi o alësulli Ata me hua në hojë dhe të guaj e ti Salam Aleksa Kështë që nuk i të komë pësim farit Që të afalit gjenazën atyre Apo të afalit gjenazën Edhe të lutët për ta Të këtë fali allohë për ta Gjithështu duhet të besojmë tani në objektivin e këtyre munafikëve. Kjo është shumë e dëmshme. Qi të ruhet për ty të cilin vetë e ti, e para dhe e dyta që ti njohish munafikët. Allah subhanahu wa taala, "Walu sha'u la aynakum fela arftum bi simahum wa la ta'rifanahu fi lahn alqawl." Po po thonë ne do të kishim vendosur munafikët me shenjën në fytyrë, me anë të cilave ti e din hija ta. Kur ti për të njohur ata nga drejtinë dhe nga të këqja Nga kënd të tyre që për të njohur ata. Nuk është kush, kush një, një i dy llofi, por ai, madh atë secili vetë mund një shumë për ty, ose mund një njerëz që ti ka atë secili. Edhe për këtë arsye që, thon, ne, që, t t madhje, që të ruhet për ty edhe të fshilojë nëse shikon të dikush të secili. Domethënë ajo i madhruar na ka dalë numra që lëti programi munafiqët të afrohen atyre madje duhet që e larjeve të munafiqëve të vendosin pikpyetje të marrë mos i besojmë ata. Duhë të vendosë për këpytet në madhë, nësë të besojë më toë, sepse Allah i madhëluar me e kam dhaluar, që ne ti përkrajë më ta esim mundi që ne ti besojë më ta. Allahusubhara talëhënë Kuranë, Jejë e li dhjune, Amen, unën qakë, në fasikëm, fasik bënë e bëjë, fëtë të bëjë në. O ju që këni besuar nëse uvjen në uvjen në uvjen në fasikë, që fasikë të vënë është në shka me e e se, samravi, ku, e e e, se sa më rë Mësemeni për basë fjallë me, bas, me këti fasikut pa usiguruar se më basë, këti fasikut më të mbajtë me dhe të një lajmë i, i cilë të është për për të për tërëtë. Edhe ati deturohet mësemen në gjithë në dhajnë dhe në musimanë, edhe sa herë në do në të të gnehe. Sa herë në do në të të të nejë ne, që të gjithë në lajmë, fëtë ka për filari për të këshurë shumë. Edhe nuk sigurohet, po e berë se të vërtetë gj Sigurohet se mbërësa e profesor një kërëpare më të edhe një këvërë mënafimë i ecikë dhe shonë të busi për qajinëve në musimanëve, dhe shonë të busi u regjënëve në musimanëve dhe mendim keqin e musimanëve për një i tjetërin. Pa në sigurohet për paset të, të, të mbash qëndrimi për një të dhe zretu. Gjithashtu, është shumë të mënësojnë që besim tajë, të bëj të shmosë, që munafikët mos hybi dhe mos zejnë ronit kërësore të muslimarëve të të cilët janë ronit të rëzikën edhe në barës e tyre varet e ardhë me isam dhe muslimarëve. Duhet të rendi që të ta munafikë mos kemë ronit e dhejtuës të të muslimarët. Edhe e fundit, duhet që mësimtari të mendojni për për të zetit edhe mos hejëci si me fjalë të munafikëve të cilët përhapen shpesh në me të mësimtarëve të dhe fusim panik në më të tyre, fusim u rejën në më njëti dhe fusim përqari në më të tyre, gjërë dhe të cilë nuk i të kohë besimtarit, nësë më dhohën në më dhe ruher, që në bëjë për e tëve që së vë të nëmërë dhe ti, edhe në ruher ala, në hipokresia. Alhamdullillah, salatu, salamun, alasmin, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, al Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar Kur'ani urdhrat e tij që ne dizbotojmë. Dhe kush i zbotojë ato ai ka shtetur për hipokrizis. Na ka treguar të, të ndalesat që ne të largojmë prej tyre, dhe kush largojt prej tyre ai ka shtetur për hipokrizis. Gjithashtu dhe, dhe kush zbotojë urdhrat e profetit sallallahu alajhi wasallam ka shtetur për hipokrizis. Por nëse njëri i bie në hipokrizie ose për në disa cilësi ose bëhet munafik i kulluar, a ka të qoftë për të سبحانه وتعالى كترغور شي پر تو كاتوبه فذ الله سبحانه وتعالى ان المنافقين بالدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فمنافقتيان الجراده متصوره تزاري الغدر متكيج زي الجننيت ولن كفر تنظيموس فستكون الله مدروعه وپرياستون پر قتير كه فتيل الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فولائك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجر عظيم So, Përveç e të tërë e të, të cilët, jenë penduar, kanë regunuar, kanë penduar, dhe bëdhe jenë, kanë jen, jen, thëmë sot, hipokritësit në të cilët hipokritët. Kanë regunuar, dhe bëdhe nga mërë pëndë mija, në basi ban, në shjeve, në basi kanë pasë të cilët e muna fikve. O ato se në biladhë, o kapën fort për Allah dhe për lijhën e ti. O akhra, sudina, uniladhë, o të reguat si qenë për fina Ka tërguë allohë të këtë të cilë, nëse një personë ka rënë hipokrizijë dhe i sbërtonë të këtërgjera e ndzirë allohë për hipokrizisë. Dhe të allohë madhurë dhe kush i sbërtonë dhe të katër ajojës me besimtarë dhe besimtarë dhe allohë do të jarë për shumë shpërbinë mëkërë. I dhe shtu, një prej gjere e që e ndimon besimtarën që të ruhet për hipokrizisë, është të jutët allohë subhanohetare të ruhet dhe hipokrizia, Sikur se profetit sallallahu sallam i lukët e Allah ndër tjera që të arruat e nga shirë, nga kufri, nga suefajsia dhe nga jepovezia. Sëpse Allah është e i cilë të uëmë është dhe keqin. Sinceriteti, lillë e vodë për mbarrur, pendimin e gjunapët, nga rrimën të zi të monafik me, lutin dhe e hëllë sëmë harë ataj që të të të njepovezia, në shkaj që shumë të mëdhaj që të nërgjës për të të njepove. Gjith të cilën, kush e sveton, Allah i madhëruar është veton atë në hipokrizia edhe i gëndosë ati një ndoj vull e sigurie e cila është sigurie për të për hipokrizis madhe. Edhe kjo, një të regonë hadithin që të resmeton dhe ka të regonë që të bërbani të seksuar, është hadith sakt, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Duk e ka për të këbiri i bilestarë, të këbiri i bilestarë, të këpër të imam e Allah këpërti, je përësafë. Duzet ditë, ku shërë falë në mazën me gjematët, me gjematën gjalimë, ku falë në mazën që masënë. Dhe e ka për të këbiri i bilestarë, duzet ditë, nuk i këtë të dojnë që për të imam e Allah këpërti, duzet ditë, të të trejshë, pesë në mazën, je me imamën. Thot, i shrua në Allah ati dy pastrime, ose dy lërgime. Lërgjim nga hipokrisia Edhe lërgjim nga zare gjahdemit Shikollet dhe dhe dhe sa për unë, tijesht Dhe pëse nuk është a jetë tijesht Dhe në të tijesht, dhe në të tijesht Por në të tijesht Në aspekti e shtërblimit mahtë që ka Edhe që është për lidi mahtë ka kë, kë, kë, këpon U po të regoj që se rriti për muzejit Si ka jeni për se lepë e ka bimë Dhe e ka ruhe kër të i bimë Dhe e star jetë duzit dit Por është si është kanë të regu të rësmetu se dhe ka arruaj të të kbiri Filistara dhe ka palë namazin Gjemi për 20 vjetë reshtë. Ma të i të regu që ku e mori halive për të torturuar, e mori, torturoj dhe hypi gëllar për të brendë në qytet, thoshtë e ka kam parë të tyrej që nuk e kam parë që parë 20 vjetës. Sëpse nuk i këtë të kbiri Filistara së njerë. Njerës e citet e sakrifikon vetër të ty për Allah dhe Allah i pastroni e hipokrisia. Edhe lejnë, batemur, dhe lejë nëse lezë vë të murdhëtë Allahu dhe nërgojme në gjunahëtë, edhe i kë këkëmë allot në brojtje dhe së bëtëm të punë që i ka të rëgurë profetit s.a.w. Allahu dhe nërrujnë e hipokrizia. O dhejë se të provojnë të punë që po dhejmë se shpresoj që allot e madhërë të jabë i khajën shumë mahtë. Ju e dhili shumë mjë, që një që i përëtësirë të hipokritit kush është? Êshtë i hipokritit nuk i duhe në që të duhen namazumë tranda që ka tregu po vjen ose do të duhen namazumë tranda po mund të navigojmë në shtomasa Boga mundësi sepse munavekun ushi nuk është i gatshëm të sakrifikoj gjumin e tij pa uar për këtë arsye elin në whatsapp mund ta vajo ose mbetim shtim ose se falhgjë ose e falmase që mund të bëj kur së të prezantuar i gjën në sofpa ose duhet aqë namaz me jemat sërrmos namazet sabah 26 Epo ze tubi më madhe që shikosh njerëz. Të shikosh njerëz grupi më madh pa të menduar. Të shikosh njerëz që thon vetëve të tyre Hoxhamar, shikoj për namaz sabah në xhami. Valla u them nuk e di se si mundet që të ndaj një hoç. Të flas njerëz për fenë e Allahut, ditën si e xumës vetbe, kur ai për namaz sabah në kush me zot. Simbora që këto persona të tjerë të vdesin në për xhenem apo në xhenem kur ai vjen Kajhet se si do të dukshët munafiqve. وعدوان مسود الدفث وما هو فكر ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فذلك قول المنافق كما تصن من المنافق في جوهر المنافق سبحان الله فاشهدوا وجوا ربك كل يوم Në gënë tonë Për për për për për që mi të zbatojme të gjithemi Për për për për për që ka thënë Allah subhanët Arë Nësë të dëshirojme të vërtet që t'jemi siqerë që nërrujë Allah me hipokrizia Se të hipokrizia është mundi me keqeje cile i karanë umetit Edhe shkateruese për umetin, shkateruese për besimin Shkateruese për muslimanët, shkateruese për fejnë Allahut Në shumë aspektet cile të më thënë i kimi Kalura, madhurur, occursia, Nadhurur, Nadhur, të ditët e kaluara në sllallon e madhruar të Allahu i hipoqisia, në sllallon e madhruar të ta mbyllë të jetë, e punëmirë, sllallon e madhruar pra vepërty që këndohen, të bëj për atyre të cilët janë sinqer, të bëj për ato që kanë fort për Allahu subhanuhu teala, të dhe rregullojnë ato që kanë prishur, Allahu i madhruar i bëft ditën tonë më të bukur, ditën që do të takojmë të, të, të edhe punë më të mira, punët të cilët janë vula e punëve dhe pofundimi të tyre Allahu e shpëton në jetë.